І, можливо, її приймуть без іспитів, адже вона дуже добре навчається. Милі мої дівчатка, з любов'ю подумала Іра, чи давно я ночувала з вами разом у дитячій, що здавалася тоді неймовірно просторою, а насправді стала такою тісною навіть для двох. Іру відселили в окрему кімнату, коли вона вступила в інститут. А вона ось уже й працює цілком доросла, наречена? Ні. Наречена в нас Олена Миколаївна. Іра навернулася думками до своїх подруг. І що Ленка знайшла в тому Славчикові? Достеменний нуль, геть нічого в ньому нема. І називають його всі тільки Славчик. Навіть Олена жодного разу не казала йому. Слава, чи В'ячеслав, Ярослав, Мирослав, і яке там у нього повне ім'я? Славчик. Славчик він і є Славчик. А вона нещасна, так за ним сохла весь час. Та й нині, напевно, боїться втратити. Боїться втратити. Отже, не по-справжньому щаслива, згадала Іра слова Кіри Анатоліївні. Нещаслива Лянка, це вже точно. Любов сліпа нас позбавляє зору. Не бачу я того, що бачив ясно. Ха, геніальний Шекспір. Написав саме про Ленку. Ну куди вона добровільно лізе? Адже Славчик її не кохає. Ну, власне, те, що він до неї відчуває, не може називатися любов'ю. А вона цього і не бачить. От Вася ліку любить, без вагання вирішила Іра. Він так піклується про неї, так береже. І не тільки тепер, коли вона чекає дитину, а від першого дня знайомства, безмежно дорожив нею, був її справжнім лицарем, кавалером, підносив свою чудову Анжелечку до небес і в прямому, і в переносному значенні. А Ліка, до слова сказати, цим безсовісно користується. Чи любить вона Васю? Ага, це питання. Якщо й любить, то дивною любов'ю. Чи боїться, що він може розлюбити її, так, як він, напевно, боїться втратити її любов? І розамислилася. хто її знає, ту лікусю? Вона завжди була хитренька пташка, і те, що вона собі думає, або те, що говорить голос, дуже часто не збігається. Бог богі суддя в тій лікусі. Розібратися б у собі. Я сама хотіла б опинитися на місці ліки чи олени. Хотіла б? Тобто бути заміжньою чи хоча б збиратися туди? Ну, в ідеалі, як усяка нормальна дівчина, я мала б просто мріяти про це. Але хіба я бачу себе в мріях нареченою? Щось не пригадаю такого. Ну, може, хіба уліки на весіллі, так би мовити, під враженням уявляла себе у вінчальному вбранні? Та й то, допоки не з'явився Славчик. Коли побачила його з відразу перехотіла приміряти Фату. Ну, а якщо серйозно? Скільки разів я б бачила себе в мріях? Ні, не нареченою, а. «Коханою! От от, саме коханою!» Іра перевернулася в ліжку на другий бік і, відчувши нарешті, що схопила потрібну нитку, почала розплутувати клубок власних роздумів. Виходить, усі її мрії не про заміжжя, а про любов. Їй потрібна любов. Це ясно. Ясно як день то чому ж тоді вона не шукає цю саму любов у реальному житті? А може шукає, але не знаходить? Ні, зізналася собі Іра, не шукаю. Навіть мріючи про якогось конкретного молодого хлопця чи чоловіка, випадково поміченого в юрбі, і навіть уявляючи собі, що могло б бути, якби він раптом до неї підійшов, Іра не прагнула, перенести вигадку в дійсність. Більше того, коли, наприклад, гостюючи у кого-небудь зі знайомих чи буваючи на студентських дискотеках, куди вона ходила всього кілька разів у житті, вирізнявся придатний кандидат для мріянь, і цей кандидат справді починав уживати заходів до зближення, Іра сахалася від нього, як від чумного. Дикунка думала вона тепер про себе.